Понад три сотні їхніх видів і підвидів, що просто дивовижно для такої порівняно невеликої території. У темних, хвойних лісах, де сонячні промені губляться в густих кронах дерев, ховаються плиски рябчик, з числених боліт подають голос вальшнепи, на сонячних галявах вигріваються тетеруки, зівдусюд гремлять, наче кулеметні черги, голоси санітарів лісу дятлів. Повсюдно пролітають полівижаї, воронки, берегивітри. Часто тут можна побачити орлана-білохвоста, що став рідкістю в скандинавських та інших прибалтійських країнах. А ще, перший ліпший орнітолог назве вам беркута, змієїда, великого і малого підорликів, скопу, білого і чорного лелек, сірого журавля. До речі, всі вони суворо охороняються законом. Мілке прибережне море Скелі, піщаві бороги, озера, ріки, острови – дуже сприятливі умови для водоплавної птиці. Тому в Естонії охоче гніздяться. Ага, звичайно, чубатий чернюк, широконіска, великий крохаль, чернь головня, є тут і лиска, бугай, пастушок, очеретянка, крижень і, звичайно ж, сюди сущі морські чайки. Чи ж варто після цього дивуватися, що майже в кожній естонській школі є гуртки юних орнітологів чи просто друзів природи. Якщо вже зайшлося про природу і її охорону, то Естонія в цьому розумінні – країна високої екологічної культури. Тут є п'ять державних заповідників, чотирнадцять лошафних заказників, національний парк, а також чимало інших заповідників, з них два пташиних – затока Кейна і Люнулахт. Мабуть, мало хто з нас знає, що Естонія – коридор масового перельоту птахів. Особливо численні тут на перельоті гуси, лебеді, качки, гагари, морянки. Кількість морянок іноді сягає кількох мільйонів. Сеньги, турпани – їх буває близько мільйон. Такого скупчення пташиних караванів не побачиш більше ніде в Європі. Тільки в Естонії можна спостерегти грандіозне видовище. Мільйони пташиних крил розсікають осіннє чи весняне Скільки птахів водночас у полі зору. Здавалося, що вони злетілися сюди з усього білого світу. Вже навіть хоча б задля цього видовища варто їхати в Естонію, а якщо тобі пощастило побачити те диво, вже не забудеш його ніколи. Подорожу глибинку або ж Мар'янівське інтермець. Я зовсім забув ці епізоди. Пам'ять, як уже мовилося, дама невиправну вередли. Вона пам'ятає те, що їй хочеться, і так, як їй хочеться. Щось важливе для тебе. Вона може поховати під зливою зовсім невартих уваги абищець, і ти вже ніколи не зустрінешся з ним спраглим спогадом. І лише якась випадковість може спричинити тектонічне зрушення в пам'яті і на її поверхню, як легендарна Атлантида, сплеве прихована історія. Отаке сталося, коли я рився в пожевтілих час у паперах, і звідти випала вирізка кореспонденції мого старшого друга Григорія Куліша під назвою Подарунок школі, надрукована в черкаській правді». Той день надовго збережеться в пам'яті учнів і вчителів Мар'янівської восьмирічної школи Шполянського району, стверджував автор кореспонденції пояснював, чому так буде. До них у гості завітали письменники з Києва. Це, судячи з газетного матеріалу, видавалося, чи мало видаватися тоді, хто знає якою важливою подією. Такою важливою, що навіть я, ініціатор і учасник, швидко забув її. Гадаю, так було з усіма на ній присутнім а також із моїми колегами Олександром Лук'яненком та Борисом Комарем, які приїхали разом зі мною. Була осінь 1982. Наближався сороковий день від смерті бать. Я мав їхати в село. І тут мені спало на думку передати нарешті в школу бібліотеку, що її зібрав для неї і збирав п'яти років. Це була давня моя ідея. Збирати для сільської школи книги з автографами відомих письменників. І я переслідував їх своїми проханнями. Подаруйте і підпишіть книжку для школи. Отак От повільно, день за днем, я збирав автографів Бажана, Гончара, Стельмаха, Павличка, Вінграновського, Загребельного, Білаша, Зарудного, Гуцала, Щербака, Андріяшика. Зрештою, там був представлений весь тодішній істеблішмент української літератури. Мені не складно було збирати книжки, бо працюючи у відділі критики літературної України, що була в спілки під боком, щоденно зустрічався з найвідомішими письменниками чи в співці, чи венеї, де вони охоче перекидали чарчину другу або в редакції газети. До речі, всі вони охоче відгукувалися на моє прохання і дарували книжки для школи, ще й часто хвалили мене за таку ініціативу. Пригадую купив у книгарні Сяйво збірку Миколи Бажана і звернувся до нього. «Підпишіть, будь ласка, для школи». А він сказав, «Цю я підпишу вам, якщо ви цього захочете, а для школи принесу в спілку, щоб це був справді від мене подарунок». Інтелігентний чоловік був Микола Платон. Таких людей нині одиниці. У тій бібліотеці не тільки твори українських письменників. У мене був довгий роман з Естонією підсумком якого стала моя книжка «Гілка Ялівцю» з Сарема. Я неоднораз був в Естонії, писав літературні портрети естонських письменників, друкував діалоги з ними, ба навіть перекладав з підрядників їхні твори. Для бібліотеки подарували свої книжки з автографами Ян, Крос, Ен Ветема, Володимир та Еме Бекмани, Юло і Юрій Туліки, Мац Траат, Вій і ще не пригадую хто. Були там представлені поодинокі грузинські, вірменські, молдавські, білоруські, російські письменники. І все то, на моє переконання, добрі твори. До графоманів я не звертався. Підкреслюю таку істотну деталь. Тоді книга цінувалася значно вище, ніж сьогодні. На превеликий жаль. Сьогодні в людей домашніх бібліотек у десятки разів менше, ніж було тоді. І читають нині у десятки разів менше. Також на превеликий жаль. І ось ми завантажуємо книжки у Волгу Бориса Комара. Багажника мало. Напаковуємо цим вантажем заднє сидіння, куди ледве втискається низенький і худенький Олександр Лук. За кілька годин по тому в школі вже вишикувано учнення. Між ними й нами гори привезених книжок. Директор Лідія Максимівна Кал. розповідає про ідеального учня, який вчився добре. І був супердисциплінованим, і не бився ні з ким. І вікон м'ячем не бив, коли грав у футбол, і взагалі був не людською істотою, а як мінімум ангелом. Це виявляється мій портрет, у якому себе, звичайно, не впізнаю. Бачу, що хлопці старшокласники при всіх цих нестримних нахвалюваннях моєї персони дивляться на мене, хто іронічно, хто майже з ненавистю, а хто відверто зневажливо. Мені важкувато говорити перед цими поглядами. Я кажу, що Лідія Максимівна передала Кутімеду, бо я не був зразково-показовим учнем. Зі мною в школі всякого бувало. І вікнам я чим бив, і батьків не раз до школи викликали, щоб разом із директором приструнчили мене. І я, звичайно, шкодую, що був таким, але в минулому. Ясна річ, то дуже непедагогічно з мого боку. Я мав би лишатися яскравим, а водноразом одним прикладом ідеального учня. Директор бачу невдоволена, що я змазав портрет, якому вона змалювала буцімто мене. За те погляди старшокласників стають теплішими. Дехто вже дивиться на мене з прихильністю чи навіть симпатією, вони чемно слухають, коли розповідаю про книжки, які ми привезли. Після мене виступає дотепний Олександр Лук'яненко – він читає свої гуморески, діти дружно сміються. Це дуже цікаво спостерігати. Серйозно погрозливий вираз обличчя Лук'яненка, який, здається, навіть не вміє усміхатися. І його дуже смішні історії, що посилює комічний ефект. І раптом до мене підбігає директорка. В її очах сльози, руки тремтять, вона розпачливо видихає. Припиняємо ці веселощі. Брежнєв помер. Здивовано станаю очима дощу. «Одне до одного немає жодного директорка не згодна. «Я неохоче підходжу до Лук'яненка і кажу йому не в вухо, забувши про мікрофон. Брежнєв помер». Та хрен з ним», – відповідає Лук'яненко, не відвернувшись від мікрофона. «Мої його слова звучать на весь коридор. Діти регочуться?» – директорка ухопилася руками за голову. А Борис Комар швидко сказав своє слово. «Учитися, учитися, учитися!» під нетерпляче пронизливими поглядами директорки. На тім і скінчилася офіційна частина дій. А з учительської на всю школу йшли запахи страв, як із ресторану. І, мов би, саме там їх зараз готували. Коли хтось прочинив двері, ми побачили цілу батарею пляшок, як виявилося потім, Мар'янівського самогону. Мої земляки гідно підготувалися до цієї зустрі. А тут Лідія Максимівна раптом приголомшує нас словами – що застілля відміняється, бо ж ми не можемо веселитися, коли помер керівник нашої держави. Воно-то начебто й так, каже дипломатичний і хитрий комар, але ж і пом'януть чоловіка треба. Там на горі теж люди, і вони нас не зрозуміють, якщо ми цього не зробимо. Мусимо випити за овпаки його душі. Його готовно підтримують учительки. Мовляв, віддамо цим останню шану померлому. Лідія Максимівна переляканою неохоче погоджується,